Апеляція на них мала йти до Генерального суду. У судах підкоморських були б присутні підкоморій та його товариші, підкоморники. Земський суд розглядав без справи про розділ майна між родичами, боргові зобов'язання, заставні маєтності, оренку чужих земель, втечу слух тощо. Підкормський розбирав конфлікти між землевласниками щодо спірних питань. У Гроцькому суді розрішувалися кримінальні злочини. Сотені суди залишалися, щоб поміж рядовими козаками в самих маловажливих скарбах і суперечках словесну розправу чинити український археографічний щорічник Київ 1993 рік, випуск 2, сторінка 58, Козаки мали судитися в земських та городських судах, навіть прості, тож формально козаки розглядалися, ніби належні до шляхетського стану, ідея, що її проповідував ще самійло величко, суперечно до старшинської, коли шляхетство. Бачилося лише в старшині. Зрештою, в тогочасній поемі розмова Великоросії з Малоросією Семена Дівовича вона так і подавалася. Гадаємо, що це положення Гетьманського універсалу, пише сучасний дослідник Путров статті Гетьман Кирил Розумовський, і судова реформа. На Україні-Гетьманщині є надзвичайно важливим для принципового вирішення давнього дискусійного питання в українській історіографії щодо місця козацтва в структурі суспільства, зокрема часів пізнього середньовіччя, український археографічний щорічник Київ. 1993 рік, випуск 2, сторінка 58. Із судовою реформою змінювалася певною мірою і система чинів Гетьманської держави. Підкормій ставав другою особою у полку після полковника, за ним йшов земський суддя, підсудки урівнювалися з бунчуковими товаришами, земські писарі з полковими осавулами, а возні вважалися другою службовою особою сотні після сотника. Вищою апеляційною установою над судами ставав головний трибунальський суд. До його складу з кожного повіту обиралося по два депутати, водилося чотири духовні особи, Рішення цього суду оскарженню не підлягало за винятком вироків про позбавлення шляхетської честі і смертної кари, де останнє слово належало цареві, там таки, сторінки 58-61. Тоді ж гетьман і старшина просили про зрівняння українських чинів з російськими, Ще одна болюча проблема для нового шляхецького стану, що встановлювався. Реформованою армію козаків одягнено у формані мундири і полки перетворювалися в регулярні так звана воїнська екзерцисія за проектом Лубенського полковника Івана Кулябки. Кирило Розумовський – Діяв сміливо та рішуче, хоч знав, що оточений доносителями стежив за ним вовчими очима і Григорій Теплов. Від його пельного ока не могло нічого заховатися. До речі, сказати, він навіть вивчав історію України, принаймні збирав до неї джерела і надчікував слушної години, щоб виконати свою місію Іудин. Не дрімали й інші доносителі. Після генеральних зборів глухівський комендант Делатур подав щодо цього рапорт до київського опер губернатора Чечеріна і генерал-губернатора Федора Воякова, які донесли про все в царський двір. Сам же Теплов складає просторий донос який в оригіналі мав такий заголовок о не порядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений грамотами подтвержденных Малороссии. У цей час, тобто в 1763 році, тепло став стать секретарем Катерини II. Деякі історики навіть гадають, що ідею просити в Катерини спадковості гетьманства провокаційно подав саме він, Теплов. Тут він зраджує Розумовського, пише Василь Горленко, і вигадує проти нього вистину зрадницький план. Він підбиває гетьмана просити дарувати нащадкам його наслідницьку гетьманську достойність, Побуджуючи збирати підписи старшин для підтримки такої вимоги, і в той час організовує подання урядові про небезпеку, що загрожує від таких хвилювань і гетьманових намірів. Горленко, Українські билі Київ, 1900 І тут постає кілька цікавих питань. Перше. Невже свої реформи Гетьман чинив безвідомо цариці? Можемо, напевно, сказати, це річ у тих умовах, у яких перебував Кирило Розумовський, неможлива. Цариця цілком могла згодитися на подібні реформи, адже вони фактично вели до знищення старого укладу козацької держави, і Катерині ІІ, це не могло не подобатися. Важче відповісти на друге запитання. Чому вона дозволила повернути в Україну польські форми судочинства? Скажемо, до речі, консультантів-істориків, що просвіщали Гетьмана в історії державотворення в рідному краю. Розумовський мав досить цей показ Семеновський і брати Дівовичі з аналізу документів, що характеризують його реформи, можна помітити, що знав він і українські літописи, очевидно, через консультації. І договори Юрія Хмельницького з Росією, і Гадяцькі пакти, можливо, навіть і Конституцію Пилипа Орлика. Адже було встановлено, інституцію генерального зібрання старшини як протопарламент, а не давня Генеральна Рада. Третє вельми цікаве питання. Чи ідея спадковості гетьманства була провокаційно нашептана тепловим? Гдею? Ідея ця визріла в умах гетьманського оточення, бо вона не була нова? Їй хотів утілити Богдан Хмельницький, після нього Іван Самойлович, навіть Іван Мазепа, який готував собі в наступники Войнаровського. Зрештою, ідея ця логічно і закономірно випливала з порядку речей. Той тип держави, що її замислював побудувати Кирило Розумовський, передбачав спадковість правителя. Йдеться про державу типу герцогства. До речі, про те, що Україну замислювалося перетворити у герцогство, говорить і історія русів. А герцоги чи князі бували в такого типу утвореннях таки спадкові. Про це свідчить ряд фактів. Незважаючи на те, що козаки, ніби всі, визнавалися шляхтою, як ми це говорили раніше, практично нею мала стати все-таки козацька старшина. Саме вона складала генеральне зібрання, саме для неї гетьман дбав, щоб українські чини дорівнювалися до російських. Більше того, термін «шляхетство» в той час став офіційною назвою саме козацької старшини. Доступ у старшину було відкрито духовенству і міському патриціанству, тобто не козакам, що раніше було неможливо. Отже старшина, як і держава, переставала бути військовою, а у це Навіть війтівські посади в більших містах передано старшині. Цілком закономірно, що перетворюючи старшину в пануючий клас шляхту, Кирило Розумовський обмежував права поспалитих і в 1760 році видав універсала, підтвердженого царським указом 1763 року, за яким переходи селян дозволялися без майна, забиралося, як ми говорили, у селян право шинкувати горілкою і виготовляти її. Селяни мали перебувати у панській юрисдикції, раніше мали свої так звані копні суди. Отже, державу Кирилу Розумовський формував цілком шляхецьку, європейську певною мірою польського типу, відтак і потреба у спадковому гетьманстві для такої держави була теоретично потрібна, і все ніби було на місці. Але підступник Григорій Теплов чудово знав слабкості Катерини II, її деспотичну вдачу. Вона була по-особливому дражлива на все – що її владу умалювало саме на цей пункт доноситель і звернув найбільшу увагу. І той російську деспотку і роздратував. Проблеми соціальної справедливості були чужі Кирилу Розумовському. Він відбивав інтереси козацької старшини, яка в цей час, як ми згадували, справу Переросту у шляхетство ставила як корінне питання свого життя та смерті і надавала їй виняткової значимості. Це було навіть важливіше, ніж утримати власну державу, хоч і патріотизму вона ще не позбулася. Але це вже був патріотизм напівколаборанський, хоч не збувало ще й патріотів справжніх, Переконаних, які були найпевніше натхненниками державотворчості Кирила Розумовського, у якому знайшли свого однодумця. Четверте цікаве питання в цьому ракурсі: Як реагували на реформи Розумовського низи? Щодо цього, є надзвичайно цікавий документ, поетична пам'ятка, яку ми вже цитували. Сатиричний вірш 1764 року, писаний іноком Києво-Печерської лаври Яковом. «Добрий промисел, коли всякому по волі, промисленників таких може стати доволі. А хто ворог, тому є в ділі у слові, ходить той щодня п'яний від людської крові. А найгірше – як хто є шибенеці годний, Вже, дивись, йому дають чин, Ще й благородний. А хоч би хто захотів Пошукати розправи, То судею буде чорт, Он сидить на лаві. Гори тобі краю мій, Дорога вітчизно, Жити у цей час тобі Гірко в нас і слізно. Чи було тобі коли Отаке на мислі, щоб нещастя би так Без жалю притисли. Де подівся Мужній дух, Де швидка розправа, Все звелося На нівець, З'їла міль і ржава. Як з патроном Хто тепер Та грошей доволі, Хай грабої розбива І живе в сваволі, Яким хочем Може він торгом промишляти, Обертатися б умів, і щоб був багатий. Як умові, хто моїй сумнів, може, має, Хай зіньків наш хоч одним оком оглядає. Тут найперший іде пан Роговський-Розовський, За ним суне, наче чорт, Бутовський-Бурковський що наситили людей добре хлібом сіллю, не одного прирекли з дітьми в богодільню, але й там жить не дали в спокої без лиха, не лишивши чого шить на жебратство міха. В того руки ще гостріж, аніж кихтів чорта, в того зуби ще твердіш, ніж в якого хорта, а погладити б схотів, «Чи поцілувати?»